Čuli smo, braći i sestre, glasili savjetin, podignut dejstvom Duha Svetoga. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje. reči riječi je li savetom izgovorene, a Duhom Svetim pokrenute, značajne su i bilo bi poželjno da svi Duhom Svetim budemo pokrenuti na isti način i da Majku Božiju pozdravimo istim Riječima. Mada taj pozdrav je nemoguće izreći bez pomoći sviša, a tu pomoć očekujemo i ako budemo srpljivi u tom iščekivanju i primamo upravo na ovaj način i učinu. Ovoj crkvi, mislimo na pravoslavnu crkvu, jer druge zajednice su Majku Božiju zaboravili. I mi pravoslavni hrišćani, ako se odvojimo od molitve, ako se odvojimo od riječi Božije, Ako se odvojimo od evanđelskog načina života, ako se odvojimo od svetih bogoslužanja, ako se odvojimo od svetih tajnje, od svete liturgije, zaboravit ćemo Majku Božiju. Istina, mnogi od nas tek treba da je upoznaju Mnogi od nas je nikad nisu ni sreli, nikad je nisu doživjeli srcem, nikad je umom, nisu se gledali tako da o nekom zaboravu posle viđenja nema prostora. Dobar dio nas tek se kreće ka onom pravcu i ka trenutku prvog svoja sreta i prvog doživljaja. Ali bez obzira na to treba znati da izvan crkve upadamo i u Bogo zaborav, a jedno od obilježja bogozaborava i jedno od neminovnih i katastrofalnih posledica je zaboravljanje majke Božje. Svako Sam sebi neka u svjetlosti današnjeg praznika prizna kolika je mjera tog zaborava i koliko prostora u našim životima pripada majci Božijoj, koliko se molitava dnevno njoj prinese, koliko dobrih dijela, koliko vrovina. I vidjet da situacija nije baš najbolja i nije za pohvalu. Zato Crkva Božja, nudeći nam ovaj praznik, nudi ga i daje mogućnost za pokrejanje, za promjenu. Istina... Kao i svaki drugi praznik, i ovaj praznik ima nekoliko nivoa, nekoliko spratova. I nudi se svakome po mjeri njegove otvorenosti i spremnosti da prazni. Mada smatramo da je za nas ovakve kakvi smo mogućnost pokajanja, u atmosferi praznika najzanimljivija od svih ponuda koje praznici nude. Kad slušamo ove bogoslužbene himne, drijemajući, spavajući ili bilići potpuno odsutni. vrlo, vrlo često i najčešće potpuno odsutni kao da nema mjesta u beskrajno dubokim, visokim i širokim himnama kojima crkva slavi Majku Božju, kao da ne možemo tamo da stanemo, osjećamo neku skobu um ne može da uđe unutra. Osjećanja se ne poklapuju s osjećanjima koja dominiraju u ovim pjesmama i himnama. I onda moramo priznati da ta radost kojom se crkva raduje, još uvijek nije i naša radost. To ako smo i ovi iskreni prema sebi, morat da priznamo da to nije naša radost. A sa druge strane ne želimo da budemo izvan praznika, Ne želimo potpuno da se odreknemo, majke Božije. I tu smo i svojim prisustvom, svojim stajanjem u crkvi za rime bogosloženja to potvrđujemo, to ispovjedamo. Zato je mogućnost da se pokajemo za nas naj i na nju bi trebali obratiti posebnu pažnju. A pokajanje kao podvik duše i tijela traži silu. A tu silu nemamo u sebi, treba nam pomoć, treba sviše da dođe. A ko je taj koji će nam pomoći i snagu dati, ako ne onaj koji je, je i Elisavet i pomogao i njen glas podigao da majku Božju proslovi ovim pozdravom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. I nama, braće i sestre, duh sveti, duh životvorni, pomaže da u majci Božjoj vidimo novi dan. Ili, kako reče jedan od savremenih otaca, posle velike tame, velike, velike tame i gustog mraka, da vidimo onu nit, Kao kad zora sviće, pa prva svjetlost kad se pojavi na horizontu, kad vidimo onu prvu nit, to predstavlja današnji praznik, rođenje Majke Božije. Prvi put, nova svjetlost, u najelji. I kako kaže sveti otac naše crkve Grigorije Palamo, U besedi na današnji praznik Svjetlost koja nam je iz nje zasijala Kroz plot, kroz ljudsku prirodu Nije svjetlost tvarna, nego netvarna I jednom prosijavši nikad više ne zaleza Zanimljivo je to. I potvrđuje da je ta svetlost netvarna upravo što se mi danas nalazimo u tom danu, ali ne vide svitu svetlosti. Ta svetlost broči i sestre i dan danas obasjava tvorelinu. Taj dan I dana straje, mi lako pomračeni, opterećeni raznim obracima, živeći u raznim maglama i močvarama, u raznim mrakovima i tminama, nalazimo se iako ne osećamo i ne primamo pod tom svetlošću i njome obasjan. Gospod naš Isus Hristos, rodivši se kao sunce pravde, kako i pjevamo u na rođenje Majke Božije, da je zasio iz njene utrobe kao sunce pravde, obasijavši svu vaseljenu. I ne samo one ljude iz onog vremena, što je mnogo važno naglasiti, nego sve ljude u svim vremenima sila te svjetlosti ona je neograničena ako bi svijet trajao još milijardu godina ta svjetlost bi dopirala i do onih poslednjih naraštaja a kamo li do nas koji živimo tek dvije hiljade godina posle tog čudesnog do i evo današnjeg svitanja. I otac Sveti Grigorije govori da je od tog dana od rođenja Majke Božije to je nova radost, velika radost za svu vaseljenu, kako i ona sama kaže da će je zvati Blaženom svi naročtaj Pa i naš naraštaj ima razloga da je naziva blaženom, jer je njenim rođenjem i rođenjem Boga od nje zasijala nova svjetlost i ponuđeno spasenje svakom čovjeku. Samo je Majka Božja rodila Boga, a rodila ga je za sve ljude, za svakog čovjeku a spasenje svakom čovjeku potrebno, tako da je njeno mjesto u istoriji ljudskog roda zaista posebno. Samo je ona rodila spasitelja koji je svima potreban. Ono što je mnogo važno, braćo i sestre, jeste ono što... Otac Grigorije sveti naglasi da je od tog trenutka i od cvitanja tog dana svako vrijeme pogodno za spasenje. Mi koji se ne trudimo na tom planu, koji ili uopšte ne idemo ili se još premišljamo da ćemo okrenuti putem spasenja, ne osjećamo... Ogromni blagoslov kojim smo blagosloveni, ne osjećamo i ne cijelimo, a oni, svetitelji naše crkve kojima je glavni zadatak i glavni posao bilo spasenje, među njima nogima ne samo njihovo spasenje, nego i spasenje drugih, spasenje bližnjih. Njima je ovaj praznik bio mnogo važan i oni su u njemu vidjeli veliku silu, veliku milost, veliko odarivanje Božje. Da je vrijeme prožeto velikim mogućnostima za sticanje vječnosti. Prije toga nije bilo tako. Bili su određeni neki termini, neki mjeseci, neka mjesta. Sjećamo se tamo da je angel samo... Povremeno silazio u banju, a pa ako prvi uđe, on dobije iseljenje. Ostali moliju da čekaju do ponovnog spuštanja angela i samo jedan dobi iseljenje. I svoto vrijeme bilo je suvo. Čekao se kap milosti božje. U pustinji muke jada i prokvetstva. A od Majke Božje, koje predstavlja najavu velikog dana, koji više ne zalazi, i naravno samim rođenjem sina njenog, a našeg spasitelja, vrijeme je obasjano netvarnom svjetlošću, blagodatnom svjetlošću, i postalo izuzetno pogodno za spasenje. Pazite, braći i svo vrijeme, dakle, svaki trenutak u vremenu, svaki sad, da ne kažemo svaki dan, svaki sad, svaka minuta, svaki sekund, svaki tren i najsitniji dijelić vremena Posto je velika mogućnost za sticanje vječnosti. Evo je ovo naše vrijeme i mi smo ovdje došli, okupili se u ovom hramu i počeli bogosloženje. Poprilično smjelo, poprilično smjele molitve izgovaramo, smjele riječi, smjele radnje. Mogao bi neko da dođe i kaže, sve je u redu, sve ste vi to fino ispjevali, baš ste se fino okupili, dobra namjera i održu se vam lijepe, i ove svijeće i tamja, sve je lijepo. Samo promašili ste termin, počinjemo za mjesec dana. Do tada nema nikakvih molitava, ništa se neće primiti jer nije vrijeme za molitve. Nebo je zatvoreno i ne prima. Kao kad naiđemo na zatvorena vrata ambulanta. Nema nikog, nema ljekara. Ne radi, ne prima. Na odmoluj. Tako je moglo da bude, braće i sest. Moglo je čovjek da upadne u veliki problem, ali molitvu da ne može da prinese pokajanje ne može da prinese, ne može Bogu da se ispovidi, tek sve sledeće godine. Da Isus ovu molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, u trenutku kad mu je ona najpotrebnija, ne može da izgovori, tek za 15 dana ili za 15 godina, da će se otvoriti jedan trenutak u vremenu tamo za neki 15 godina nekog 15. septembra da će se otvoriti trenutak u vremenu odsat vremena tako pa je što progovorio progovorio je i opet zatvaranje i opet čekanje ko zna do kad tako je moglo da bude braće srce Da bude samo ponekad otvoreno i vrlo kratko otvoreno. Zamislite kakva bi to muka bile za dušu, kakav bi to napor bio za grešnika, kakve bi to strašne posljedice izazvalo. A vidite, nije tako. Čak je mnogo bolje od boljega da je svaki dan otvoreno po sat, 2, tri ili šest sati ili dvanej sati, da je nebo otvoreno svakog dan da prima naše molitva, što bi bio veliki blagoslov i velika čas u tom periodu molitvu kad izgovoriš da ide na nebesa. Onda bi drugačije vrijeme koristili braće i sestri. Mnogo drugačije. I obaveze, poslove, radnje, hretanja, sve bismo smo uskladili sa tim vremenom. I kad dođe trenutak, svom pažnjom govorili, jer tada nebesa slušaju, štelovalo bi se vrijeme po tome. Majke bi gledali da govore zbog bolesne djece. I uopšte svi potrebiti bi i te kako pažnju izoštrije, jer se nebese u tom trenutku otvaraju da čuju molit. A što smo mi napravili? Kakve smo mi grijehe počinili, kakve grijehe činimo danas? Mi toga nismo ni svjesni. Mnogi ljudi se zaglavljaju misleći da su pogriješili ovo ili ono čineći. Mnogi ne znaju koliko griješe, pa kažu da nema nikakvoga grijeha na njima. Oni ne vide da su ište se griješili. To su vrlo česte i ekstremne greške i promašaj. I jako teška izopačenja svijesta. Mi, braćo i sestre, vrijeme ne koristimo kako treba. Svo vrijeme je otvoreno. Svaki trenutak je pogodan za spasenje. Ustaneš u polnoć, ujutro, sad, za sad, prije sat vremena, šutra, prekšutra, dok god daha ima, dok god vremena ima, sve je otvoreno za spasenje. A mi to ne koristimo, mi vrijeme propuštamo, mi vrijeme gubimo. A naši sveti oci nisu tako, brađe i sestri. Oni su se trudili da iskupe vrijeme, da ga iskoriste. Maksimalno da ga iskoriste. Mnogi od njih su san. Sveli samo nekoliko sati. Ono neophodno da bi pažnja bila izoštrena, da bi se vrijeme korisilo kako treba. Kakve sve podvige, kakve sve žrtve prinosili, blagodareći gospodu što im je dao mogućnost da to čine u svakom trenutku, bukvalno kad god hoćeš, kad god poželiš. Pazite, braće i To je nešto što postoji, što nam je dato, što mi, na nažalost, ne prepoznajemo. A vidite, to su tako skupi darovi, to su tako veliki darovi, da mi, ne prepoznavši u tome darivanje i veliko izlivanje svjetlosti, milosti, blagodati, mi onda ne možemo, da se ne ogriješimo, tražeći od Gospoda, da nam daje neke mrve, On nam dao svo vrijeme otvoreno za spasenje, a mi tražimo neke isječke, opet griješeće i na taj način. Zato iskoristimo ovaj dan i ovu veliku provodljivost današnjeg praznika. raznici su pa je i lakše i zato ih treba koristiti, ponavljamo, Mi u smislu pokajanja prepoznajmo taj veliki dar koji nam je dat preko majke Božje. Taj dan ili početak tog blagoslovenog vremena, bogatog, bremenitog milošću vremena, bremenitog blagodaću vremena, počinje danas, braćo i sest, rođenjem majke Božje. Jevi kako rečila je savremeni otac naše crkve, svitanje, prva nit vječnog nezalaznog dana. Vrlo važan trenutak u vremenu, jer se vječna svjetlost počinje nazirati. I vječni dan najavljuje i svi dan, braći i se koji je već svanuo vrijeme koje nam je već ponuđeno kao kapija vječnosti. Nemojmo da idemo dalje dok to ne prepoznamo uz pomoć i djelovanje Duha Svetoga, jer samo tim djelovanjem mi možemo u ovom prazniku da prisupimo na taj način i ovaj dar da prepoznamo kao takav. Da nam je vrijeme dato za spasenje. Svo vrijeme. Dakle, veliko bogatstvo velika milost, veliki dar, velika blagodat, a sve od ovoga dana, od ovoga časa, koji nam nudi u vremenu mogućnost da vječno blaženstujem. Do čega, daj Bože, neka i dođe molitvama one kroz zasija svjetlost, pravda, Hristos i svjeti Bog naš, po mene kresa, Otcem i Duhom Svetim, slava i sada, uvjer i u uvijek, vjekove vjekova. Amin.